98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. EiPonis enää prossaa, prosa, taas Tinderis nostaa. Ennetä ei joulu muu hommaa Muia tulee, mu profiili trollaa. Etko laajan jatkoilla. Tänä ollaan matkoilla. Läpi yö ajoittaa valvoa, mini auto, regataan hankoo. Tinderis ku Tinder riä, 95 leaderin, Otsä illan leaderi, le pörpee enää siideri. Jengin vee on meillä on aika kille riä. viikendi, Tinder. Koilaan uns machi tin de ja ya coela ya et coelha uns machi tin de reis, rei ja talia se coelha uns machi tin de reis, ya coela ya et coelha he ei kuulu vieläkään niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin kaiku, niin niin niin niin niin niin niin niin on niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin Teemu, Teemu, Teemu, Teemu. Toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, toistu, jo viesti toistu, toistu, Päätöjä, oliko se taas joku tuossa toinen tai joku toinen noin? Päätöjä, Mä en meikäläisen läpi, et sä kuule näitä edelleenkin, ne tulee toisestaan itse 15 sekuntia jälkeen jäl jäl Me vielä. Nämä mä voin laittaa ne, esimerkiksi. Herälyksi herälyksi. Neillä ei ole kääntöjä, ne teki Mä tehdä kakoponiestöjä, mä Mullakin tuletäänkö sillä... Niin, mut mun teidän puhe ei kuitenkaan. Mulla ainoastaan mun puhe kiertää. Mut te kuulee, niin, että mun mun kiertuu. Mm. Niin, mut mun teidän puhe ei kuitenkaan. Mulla ainoastaan mun puhe kiertää. Mut te kuule, että mun mun kiertuu. Kyllä mullakin kiertää täällä. Okei. Kyllä mullakin kiertää täällä. Noniin, onnistat tää nyt sitten. Joo, mielään lähtee hyvin nää liikenteeseen nä. Nää tota. Saaskin tää kiertää. Voi vittu! Mikä ihme tässä voi olla? Nyt, nyt se loppu. Keeli oliko se siellä, se oli auki jotenkin joo? Toi oli alhaalla. No niin, et pystyisi mennäksyt käyttää nyt sitten kuitenkin tätä normaalia. Joo, eli Joo. Oli, me, Meillä meni tässä 10 minuuttia, nyt tämä meni, meni aika paljon nopeammin. Seuraavalla kerralla menee 2,5 minuuttia sähdinkin. Noin! Tällä, tällä tavalla meikäläinen saa hyvinkin naista. Itse asiassa huomaatte hommaa hallussa ja niinpä pois. Nyt on pari kautta vonkka, missä me näin. Nyt, nyt minun pitäisi mennä, mennä nyt sinne Tinderiin. Mites, mites, mites, mitä, mitä mä, miten mä nyt pääsen Tinderiin? Tinderöikää minut. Ähm, avat Facebookin. Ei, Tinderiin. Tinderiin. Tider? Hei, avapas. Ava, hoida tideri sinä niin. Tideriin mennään kännykällä, mä tarvitsin kännykällä. Niin. Aha, se tarvitsit kännykän? Jaa. Ei mulla, onks mulla, mutta eihän tämmöisellä pääse. Tää on <laughs> <laughs> Niin. No niin. Noniin, oliks se tässä näin? Mut mä voisin tässä välissä kertoa, että mä laitoin mun jokaisen somekanavaan, että nytten niitä refipyyntäjät, vihdoinkin maan, mä, niinku, mä oon avoin näille. En saanut yhtäkään. Okei, just näin. on siis, pitää mut maltaa hetki. Täällä oli kaksi, kaksi nuorta naista ja te, te olette miehen puutteessa ilmeisesti molemmat. Kyllä. No ö, täällä ollaan DJ Puute ja Tyrkky ja helppoja. ja Pankala. Ihan mikä Me piti tehdä tämä kesällä, mutta te olette lähti pois. Mutta ettei ole vielä äijää löytänyt täs, tässä välissä. Vai no. onko ollut ja on, on tullut jo kenkä ja miten on homma Siis mehän käytiin seksituristilomalla Afrikassa. Niin. Yksi kuukausi, no ei saatu, ei tärpänny tūtii takas festaroiti koko, koko Suomessakaa. <laughs> Joo. Tässä on tomuten hihia hihia. Tässä pientä <smus> epätoivoa alla on niin ilmassa pikkuhiljaa. Joo mäkin ajattelin että mä oon tässä nyt ollut puolivuotta ilman käytännössä niin voisiko pikkuhiljaa tässä on tullut päivä just tänään. Niin tuota, mutta tota oli kaikku takaisin, siis oli loistavaa, tää on loistavaa ja kiertospessu ja psykedeliaspessu. Äh, äh, äh, Sanoin aritas hölö hölö. Toi jo, toi oli kyllä oikein. <laughs> siis to, tosta tosta, sais, to, tosta kyllä voisi saada tuommoisen niinku kakofonia Mutta heillä la, laitappa seura viisi soimaan sieltä niin sitä tahtoa rakastella. Nyt mä oon menossa ilmeisesti Chandeliin täällä, on De Dei Forst taas auttamassa. Se on aina täällä näin. <lustot> <Porsa. lustot> Mutta hei, no, tota, mikä se... Elämän tota, näin. Niin hei, sä, sä sanoit silloin joskus viimeksi, hei Hei Hesa vai Hello, Hesa. Mitä sä sanoit, se oli hienosti? Sano uudestaan vielä. Hey, hei Heisa. No niin. Eikö sä muista sen, että sä... Rytaisit mun, sanoa, että hei Heisa. Se mun mielestä oli hieno. Se vois aina välillä sanoa hei Heisa, Hesa, kun mä pyydän. Hei Hesa! No niin, joo, just noin. Toi on sun Hei Hesa! Hei Hesa! <laughs> no niin, katso sen no, tälläkään Hei Hesa! No niin! Ja sitten, millä nimellä nuo muijat löytyy? Elikkä... Mm, joo. Elikkä... Mä löydin semmosen nimellä kuin Lida Moeni Instagramista. Millä sä löydyt? Laura Jukkis. Joo. <tukkut> Ja meidän yhteinen DJ-tili on ilmeisesti linkattu myös Radio Helsingin Paskalista postaukseen, eli Joo. Radio Helsingin kautta löytyy. Joo, ja, ja myöskin te voitte laittaa teidän to, tonne, ja kehen te haluatte ottaa yhteyttä, niin tonne Ö, shoutboxiin, Huuto Lootaan, kukaan muuhan niitä ei näy, kun ainoastaan, nä näin, kun ainoastaan me täällä näin, me emme, kun olemme täällä studiossa, niin, niin, nota, niin ihan turvallisesti voitte laittaa. Niin Aivan. Etenee, etene etene niin. Ö, mä haluaisin nyt jakaa mun puhelinnumeron tässä kaikille, eli studioon otetaan <tuh> myös puheluita tänään vastaan. Okei. Olkaa nyt tarkkoina, kun porkkanat. 044 524 6590. Toistakko? 044... 5, 2, 4, 6, 5, 9, 0. Ja kun sä puhut tuosta porkkanasta, niin onko se ollut käyttöä sillä viime aikoina? Ähm, eikö se ole kynttiläkin? Kynttiläiset sytyttävät sinut paremmin päin. Väärä viisi torta <tuh> Oli siis, onko, onko se, se nyt mua vai? Ei vaan, nyt sun pitäisi ruveta. Me olemme nyt siis tässä, teemme Arille ää, Dindertilin tänne näin. <tos> ja tolta, tämä toimii just sillä tavalla, että Sä joko laittaa vasemmalle tai oikealle, joko, niin. jos haluat esim. Niina 23 kolmosen tästä näin. Suurin, mä tein, 127. oot 27-vuotias okay, tässä sun. Siellä, <laughs> on hieman koski. Tuota, äh, mä laitan sulle, että äh, ikä 18-60-vuotiaat ja hakualue on joku 200 kilometriä ympäri Suomea, miehiä ja naisia molempia. Aha, ja Sä voit <laughs> joko mennä tänne, jos on jos kiinnostaa, niin. jos sua ei kiinnosta, niin tänne. No totta tottakai kiinnostaa ja tänne. Tottakai kaikki kiinnostaa, joo. Joo, tykkään. Joo. Ja sit sä voit tosta vaan lähteä. Joo, mutta mut, näin jotain muuhun... Niin, tai muhun yhteyttä vaan muta nyt niihin yhteyttä jos jos joku näkee että saa tykänpä tai sun profiili tulee joku vastaan ja se tykkäystä myöskin, myöskin, niin se ilmestyy sulle tänne keskusteluun tässä kestää, säkestä kuinka pitkään. on se on kyllä ihan totta tässä toi ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Siis tämän pelataan tämä tindereä tällä tavalla, että painellaan sydäntä niin kauan, että... Painellaan menemään. Joo. Toi on, kaikki on pari vuotta nuorempi, niin se on vähän hankalampi. No mä voidaan tästä siis muuttaa näitä... No, joo, muutetaan nyt vähän sitä... He... Herran 47, sehän on, on sellainen legendaarinen hahmo, niin mä voisi olla... Ne... Mä saan tuosta... Joo, 40... Joo, näin. Hei, nyt on tullut studioviesti, että meillä on ainoita, jotka on puutteessa. Okei. No, voi no moi vaan nyt sinne paskalistaan teille, mulla on semmen tilanne, että tartteisin miehen. On Sara Laakkonen Instast ja moikatkaa mua radios, on hyvä muija. Kyllä mut nyt tiedetään. Siellä mä, <laughs> no, no, siitä sitten ha, Mä voin vähän jatkaa tätä Sara Laakkosen myyntipuhetta sillä, että tämän Jari Sillanpää kohun jälkeen Sarasta tuli Siltsu-fani. Okei, okay, mutta hei. Hän on tuore fani. Joo, mä yritin tässä etti etsiä, kun mulla on Siltsun uusi levy, tota, niin se on vain levy, mutta se ilmeisesti jäi tuonne toisella puolella. Mä käy hakemaan seuraavaksi kohta kun lauta mutta sitä, sitä ennen laitetaan so, soimaan teille tuttu kappale. Laitetaan sitten DJ Forsa, kun sä oot tykenet vaihtanut laita seuraavaksi pistolle. Mä, mä poistun studiosta hetkoiseksi. I have been doing a character very much into a rock When your music does a pussy By the way you get so very expensive And you are being ready You are making a版 Now when you noticed That's what you like We are calling Otetaan. Mitä vielä odotat? Antaisit mennä vaan En pistäisi vastaan vai. todellakaan. Ota mut sä etkö huomaa Miten puhuu kehon kieli? Ota muut sä etkö huomaa Mitä tekisi mun mieli? Etkö sä taju kuvan alle postaa mm. Kuinka helppoa, että annatteko te eikö treffeillä yleensä vai mikä teidän politiikka on? Antamispolitiikkaa. Atomis, jos treffoille treffoille niin. pääsee, niin kyllä. Mitä? <laughs> <laughs> jos vain treffeille siis... Okei! Okay. Voi hyvä, aika Kuulitte tuon! Kuulitte tuon! Ja, ja mikä, siis, mikä, treffeillä mikä, jos... ei anneta vain jatkoilla. Okei. Okay. Ei ah. mitään kolmen treffin politiikkaa. Oh, Voisitko testaa, niin sais miehen. Niin mm? jo, jos mä mietin, jos te esimerkiksi Baarissa treffeillä, niin sitten te panette sinne Baarissa. Että, ehkä se kannattaa, milloin tosiaan jatkoilla sitten. Antaa. Vai? Niin. vai kuka nyt antaa kenellekin no. tai ottaa tai mitä nyt vaan. Mä annan nyt tämmöisen fun factin, mutta Laura Jukkis on tehnyt sitä mun mökillä taulujen alla. Okei, vaan legendaa. Ehkä se ei oo oksa oksa oo oo oo että oo oo oo oo oo oo ne puuke on käle o mut sä etkö huoma mitä tuossa hei et tuossa -hmm. tota, niin, soittakaa numeroon no apio tu tota, voi sanoa mikäli haluatte no, naisuun si laitoukset on itse Onko oikeks toisu soittakaa numeroon 041 jos on, se on sun, sun numero vai sit siis, vai kenenkään numero se on mun kuka on soittanut Joo, jo jo ei eih en ihmis näät tota tuossa noin ku eih mä oon me <sus> nähdään toi south <sus> box -viesi. niin vaikka niin on south boxin tulo numero onko Onko Va, toi Onko tuo sun, on, sun numero vai kenenkään? Pitäisikö rimpauttaa? Ei, ei ole kyllä mun. Okei, okay, no so, so, soitetaan toinen noin. Soitetaanko tonne? Joo, soitetaan. No niin me soitetaan nyt jo. sinne. Laita tämä Siinä saa naisystävä, niin ehkä sun pitäisi soittaa. No niin, joo, no, joo. mutta mut mä osaan varmaan puhua, vaikka, vaikka siis joku muu soittaa. Joo, saata sinä siihen. Laitetaanpa se seuraava viisi siinä. Joo. Jari Sillanpa on jostain kummansuista ollut viime aikoina. Niin siihen liittyvää... Tässä on Jenni-vartijanen. Olet Ruskeisi täydellinen. Okay. Sitten se pitää yhdistää tuohon. Joo. Tuonne, että me kuullaan. Pitääkö mitä vetää joku puhelimiksen päälle? No niin, ja Katsotaan kun vastataan. Joo. Noniin. No niin. No kato, terve. Terve, kuka siellä on? No, täällä on laakson Sara. No hei Sara, Onko sinä itse tämän puhelinomailman vai joku sinun kaveri nyt sen? vai siis mä, laitoin sen ite, mä laitoin sen itse, kun mulla on sellainen tilanne, että mä vaadin niinku ihan hirveästi tällä hetkellä itselläni miesystävää. Okei, okay, Ja mä oon ottanut nyt niinku ihan kaikki, kaikki tota keinot käyttöön. Joo, nyt on viimeinen, joo. Ja nyt, nyt joo, sitten. nyt on kyllä joo. Joo, elikkä me nyt sit oleens. No, kyllä me voidaan, mutta mä oon myös tota, sitä mieltä, että mä voisin alkaa ole esim. Tota, Toi oli... ...iitseen Ei, ei, ei, ei, ei pelkele! Ei! Tää on niin, no tää on niin väärin! Ei! Hey! Mä oon, jo, mä oon pitkään jo kuunnellut tön DJ Forssan ääntä radios Ja vähän halkannu niin sitä juur, netistä Jyrki, no. nytten vai? Oi, nyt, nyt, nyt. No joo Sä puhut tuli no. semmonen että mun niinku sydänen joko läpättää Ja mä vaan niinku kuulin et sä oot Forssat Kun mulla on aina ollut semmonen Forssalais niinku fetissi No niin, niin mua, nyt! Mä niinku oon tykänny hirveesti aina Forssalaisista Siis niin paskahan langan päähän asti Kukaan ei pidä forsalaisista. No enää me rauhaisesti vaan niin meidän ihana rakas silleen kerran mul kävi kerran silleen, että mä niinku että mä vaan jotenkin finksahdin niin teit eli finksahrit tosin sanoin niin sanoin mutta mutta hei onks ne onks ei vorsa onksulla mikä sun tyttöystävä tilaan onks käytettävissä mä olen kyllä erittäin käytettävissä eli hei mutta sitten tota niin joo ottakaa siis tosi selvä mä mä voisin ottaa yhteyttä tähän ei kyllä joo mä mä voisin ottaa joo mä otan hänen numeroyksellä soitellaan joo joo okei SATANA! Mä, mä, mä, mä mitä ala! Mä MÄ PITÄ on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Move for good! Auta kehitysmaiden tyttöjä! Osallistu liikunta-tapahtumaan Bottalla lauantaina 30. syyskuuta. Päivällä aeropikataan, jumpataan ja jookataan nonstop. Iltapileissä diskoillaan ysärihenkeen, DJ Salsa Sinisalon ja DJ Pörjen johdolla. Koko päivän ja illan lippu 35 euroa sisältää myös vekelounaan. Katso tarkemmat tiedot Facebookista ja osta lippusi Manalan parista tai osoitteesta myynti Tapahtuman tuotot lahjoitetaan Plan International Suomen Työhön kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen. Move for good. Tapahtuman järjestää botta. Ä, ä, Unohda pölyttyneet välittäjät. Block on uusi tapa myydä asuntosi. Käy katsomassa, kuinka paljon sinä voisit säästää blogin avulla. Blog.ai Onko täällä elokuvan ystäviä? Täällä näin. Tulkaa rakkautta ja anarkiaa festivaalille. Ei heletis. Ei, ei, ei. Sä lupasit mulle ikimuista sen illan mun ehdoilla, ja mä semmosen aion myös saada. Sitten mennään. 30. rakkautta ja anarkiaa 14-24 syyskuuta. h -f -f .fi. Unelmoi isosti. Asenne on uuden alku. Haaga Helia avaa ovet työelämään. Haaga Helia.fi Matti Nives tässä moi. Soitan sulle musaa joka lauantai-aamu 9-12 Radio Helsingin taajuudella. Kuunnellaan uusia julkaisuja, klassikoita, unohdettuja helmiä, inspiraatiota, parasta mahdollista musiikkia kolme tuntia viikonlopu alkuun. Tähän päälle vieraat, teemalähetykset, menovinkit. Viikonloppu alkaa Musamassan seurassa. Matti Nives, Radio Helsinki. Lauantai-aamuisin 9 -12. Tervetuloa mukaan. You are among friends. Radio Helsinki Mä vannon, vannon, vannon, että huomenna se koluni päättyy Mut jatkan, jatkan, jatkan, kunnes sun sydämesi särkyy Kun riidellään mä uhriudun, käytökselläni mursin sut. Sanoit, että sä luulit, että sä tunsit mut on niin pahoillani, etten osannutkaan pysy aloillani Kadun sanoi jani, jotka kerran kamo kamojasi Tulevaisuus oli meitä varten, mut löin sun selän seinää vasten Vielä ei ollu taikaa kirkon kellojen eikä lasten ei älä ikinä enää Yhdenkään ihmisen anna Sua kohdella niin kuin mä kohtelin Loukkasin ja haavoitin suo. Älä rakasta ketään Joka voi olla niin julma Mä tiedän että mä loukkasin Loukkasin ja haavoitin sua Toivon pitää Paremmin onnesta huolta. Ah. Onne on matkaa. Sinä ansaitse kuultaa. Oi katentaan samaan kuvaan. Joo Jari sillanpäähän tosiaakin jos meillä on sovittu etukäteen että pidetään parituspesu nyt ja vonkauspesu nyt paritus käytön vonkauspesu niin siltuspesu olisi kyllä tullut tai jottakin asiaan liittyy Katsotaan, tota ehkä ne ensi viikolla noterataan. Tiedän loukavia haavoituksia. Mutta meillä on siis on vonkaus ja parituspesu. Mikäs tällä on De, onko teidän nimet vaihtunut, Epätoivonen. Niin, öö. Pikkuhiljaa meenässä sinnepäin. Herkistynyt tällä hetkellä, -tä. koska tää on niin sairaa nii niin biisi. Ni oo jo jo jo.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 Paremmin onnesta huolta Tuli kysymys, että onko siellä hyviä muijia, onko siellä jotakin mielipidettä? Miksi miksi teidän kanssa pitäisi alkaa oleens? Koska mä olen ihan helvetin kuumi ja hauskoin muijiin. Ja siis kuumuuteen liittyen, jos on peppumies, molemmat käynään, Jos on tissi ja peppumies, niin Laura Jukkis. Instagram. Sieltä. Pitää paremmin onnesta huolta Haluan sanoa vielä sun puhelinnumero, se ehkä meni ohi, älä sano vielä, tämä on pieni mm -hmm. posti, että voi olla valmiina tuossa noin konnetta, konnet konnet. se on tylsä kunnan jatkossa sama puhelinnumero, mutta, mutta tämä on omistettu teille on ole, oleville muikeleille, niin laittapa nekin vuorossa seuraavan kappaleen soimaan, että ehtaa tavaraa sopii varmaankin teille sitten, tämä on kappaleen, niin en tiedä miten muuten tämä viisi menee, mutta... Oi, ryrr ryrr ryrr ryrr ryrr ryrr ryrr ryrr. kertoo siitä kun rytmän toisa päivänä rakastuu ja oikein levakon askaan vääräsääret, mutta Anneksitelan saat... pelastoi. Mä oon ollut aivan ihan stuckissa. Tää itse asiassa riittää tästä kappaleesta, koska toispiikki oli oikeks kauksa ainoa olellinen asia, miksi mä halusin tää soittaa. Laitetaan samalta levyltä Worsandellaus D-tekninen tuki te henki no Vitos on Se totta sopii ehkä paljon tää niin kuin huumor huumormeiniki, huumormeiniki, ehe, ehe, ehe, ehe mä, mä rakastan sua ja minä saa, ah. sulla on ihana Mut sinne, on Facebook, niin sinä voi laittaa henkilökohtaisia viestitä ilman, että niitä näkee, niin laittakaa, vaskella sitä Facebook-sivulle, niin katsotaan mitä tapahtuu. Isäsi on, on kaunis kesä, ei haittaa meitä koulu, Tulen aina muittamaan sun, toivottavasti säkin myös mun Eikä mitään mitä tahansa vuoksesi, pakastan mummoni lennän luoksesi Tappuisiin olla sun kanssasi sillain, Koska se on se, sillan päällä on kuitenkin se te-nimi tässä näin, niin laitetaan seuraavaksi sillan päällä, Janne Hakola, joku Tenava-tahti, niin hän on tulkinut kappaleen, mitä katoa, mitä sä teit, niin sehän sopii tähän oikein hyvin. Soittakaa Iirolle, hän voi tarjoutua mieheksi. Tuossa on puhelinnumero, risottomies. Soittakaa Iirolle, soittakaa Iirolle. miehekseen. Mieti, Joo. risottomies. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Sivetään. Odotan innolla. Toi, toi riittää, laittapa se sieltä seuraava kappale. Miksi sä tahdolla mun kanssa tähän näin äksellä tietenkin? Ei, hei, hei, nyt, nyt, nyt, nyt ollaan, älä vielä, älä vielä, nyt, siellä, kun kunnun näillä vastako siellä. Jos haluat olla niin kandessa. Ei, niin. mutta nyt on presidentti. Oh, ehkä mun ei kannata tässä huuhattaa risottomia. Risotto. risotto Siiro. Äh, onko risottomies siellä? On, se on tuolla. Moi. Ei, tuolla vai täällä? Missä, Missä sä oot? Anna risotto mieleen, Anna, Anna Risotton täällä Risot miele, Risot mieleen. Täälläkin halutaan taas antaa. Nyt mä oon tässä. Mennään tää tällä se on niin jäljessä Nyt, Terve, terve. Terve, jokaisin, no jos sulla on radio päällä, sinä laitan radio pois päältä, niin mikä sulla on onkaan päällä. Radio pois päältä, joo. niin kato sitten, No niin yhtykää. Ootteko te menossa tänään baariin, tai ootteko te molemmat vapaita, niin kuin Iiro ja Risotto? No Risotto ei ole, mutta Iiro on kyllä vapaana tuossa vielä kuljeskiin. Tota. Okei, okay. joo. No mutta hei, mihin tämä nyt jatkuu sitten? kertoa kerro jotain. No ilma vaan että jos on jotain myöhemmin tänään, jos sit Hei, sovitaan tärskyt. Mä laitan sulle tekstiviestin, ei mitään Whatsappia, vaan oikee tekstari. Joo, laita tekstari tulee, niin saadaan jotain järjestettyä. Ottiks tänä iltana vapaaehto? Joo, tiedätkö mitä? Mulla on tapana sanoa, lasketaan saamiseksi. Moikka! Moikka! Tuossa tuonne ma Makella 50 plus ylipainoinen ja työtön ei kanssa muijaa anna kun numero No anna ihminen. Joo, totta kai kaikki, kyllä. kyllä. Pitää käyttää kaikki kohtaan. Mulla on levikset ja Leviksut ja Fleserutupaita. Levy koko elma ja Portolumilauta. Mulla on Pemari ja Pemari ja Miten se Levy mun, mun Tinder-raus on muuten sujuu? Sujuuko se mitenkään? Onko kukaan kuka seurannut sitä, mikä tilanne on? <tulun> koko elma no, se koko elma. on se, se tilanne, ei oo kyllä tullut yhtään No niin. näin Laula. ei oo. Tulla. Levy koko elma ja Fleserutupaita. Niin se tahdo jos No, tossa Markus, moi. Moi Markus. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Se tuntuu olevan vaikka hyvä buukis No on, kerro speksejä itsestäs. Ah. Kerro jotain itsestäs. No, meitse jotain piihliksistä. Ja ajattelin kysästä sellaista, että no, niin se olisi sitten esittää No, no. no vaikka nyt sitten niinkin, Markus, minä täytän sinun villeimmät toiveesi jos minä kykenen siihen. Niin. Sitä mä, sitä mä epäilen kyllä, että se villeimpi toiveet pystyisi täyttämään, mutta jos lähdetään nyt ensin tällä Niin. Onko semmoinen suomalainen artisti kuin Reijo Rihkama tuttu? Ei. Ei. No, tota, jos kaivatte sellaisen biisin esiin kuin Reijo Rihkama, ostatte terveisiin. Selvä. No, katsotaan. No niin, laitetaan seuraava biisi sieltä nyt. Moikka! Hänellä oli sitten kaveri, joka soittaa laulaa jostain. Niin. Hyvä, teivätkö kaverita? Sulle munakkaan teen, vaikka päivämäärä on ajanut jo niistäkin. Aamu röökillemmeen, vaikko heitan heitän hartioille fleastäkin. Mietin, miksi flaksi silloin käy, kun tiski vuoren alta ei näy. Edes sitä tiski harjaa, kun on vaihtamatta lakanat nuo. Miksei menty sinun luo, oi? Muistutat mun tarjaa. Ymmärrät hänsä sen? Siitä kestäisi en Jos ei viimeinen tunne ollut aitoa Nyt kerät mojas pois Viel yksi pyyntö ois Saanko rinnoistasi tilkan kahvin maitoa? Multa käden taitaa Viesti, iskisin stu, iskisin naiset, jos uskaltaisin. Ja sitten, vielä on? Kumpi siellä on varattu? Jo varattu Laura, Laura Kukkis on jo mennyt. Kuka se toinen on? Mikä teidän horoskooppia? Lempi persuun. Kumpi on peppu ja kumpi peppu? Kai teillä on kiva hymykin. siitä siinä tuli muutama kysymys. Vastatkaapa. Kumpikaan ei totaalisestikaan ole varattu. Laura jo ei se ole mennyt. Toinen on blondi. Mä oon vaaka ja toinen lempi lempipersu, apua, vitun vaikea kysymys. Mä en tiedä niitä. Ketä niitä on? Mä lain Laura Huhtasaarjalle keskiviikkona, mä vastaan Laura. Okei, vau. Laura on tissipeppu. Vida vaan peppu. Joo. Ja meillä onkin ihanat hymyt. Ooi, yksinäistä, rakkauden kerjäläistä. Melkein sääliks kävi meitä. Antaako kumpikin ekalla rehvillä muuten? Ei, ei, ei, ei lähe, mutta eikö se nyt tullut epäselväksi? No Meillä on treffit melkein jo sovittu tälle illalle Silleen. Niin, mutta lisää hmm. mahtuu. Lisää mahtuu. on tunteja. Okei, eli te voitte myöskin <tri> tuota, ihan niin kuin pikatreffata useammankin kisaman illan aikana, jos siltä tuntuu mahdollisesti. Tai sitten me kaikki yhdessä. No, oi, oi, Paskis-miitti. No niin, joo, sillä lailla. Joo, joo, treffi. Hei, nyt tulee taas puhelu. Oho, ja tosta to, to, to oli myös viestyt, että Huhtasaari oli liikaa, niin oh, no niin se on. Vastataan, sit siis meni. Ja, hey, oli vielä, voi, mm -hmm. voi vielä niistä, niistä mun ja ne koska ne on ja milloin, ja laakko laittaa laittoi viestytä. Mutta etteikö se sovi ne keskenäisesti jossain vaiheessa, että vai minkä niin jotain ehdotuksia? Joo, laitetaan sitä inboxiin viestiä, kun me sovitaan. Joo, mä, saanko mä sitten raportoida, miten teillä menisi seuraavassa lähetyksessä, jos te... Joo, joo. Haloo, hallo. Jo, jos saa Onks raportoida. Ina. Hei Ina. Ei, Arille. Kuka? Iina. Ah, Iina. Hei, huomenta. Joo. Huomenta. Ah. <laughs> niin, joo. Niin mulle nyt vai sitten? Mä olen jo menettänyt jo. toivoni. Niin. Joo. Tota Lida, Lidalle koitin tässä soitella, kun se pyytäli soittelee. En, Ai, mä, py mä oon pyytänyt koko maailmaa soittamaan tänne, mutta mm. olet sä vapaa. Aha, okei. Okay. Niin. Vapaa? Millä tavalla vapaa? Ja niin, me niin, pitäs ruota ruota kato niinku seukkama tässä ottaa lyhyttä niinku tämmönen niinku sy syysheila. Vitut kesäheiloista. Muista se taisi niin. mennä kyllä vähän aika sitten että En ikävä kyllä nyt ei kyllä niin kuin passas, hommat. Mulla on ihan mies kotona. Täisäkaa pöysi. Ei. No me me ei tuhleta nyt se on aika aika meidän me lopetetaan. He saitellaan <laughs> vaan sikulle. Polten mun kengän pohjissani, en tahtoisi odottaa. Taas on vihäviinen kapa, mikä soiteta tätä uurata tämän elämää silloin siltsu, leivilta. Työ ei luista, mun mielikarva. Tämän on rakkaudella merkitty mies oi Ai ai ai, ai. Kaivan taskusta jälleen suun alusin viestit sen puiden uudestaan rakkaudella merkitty mies. Rakkaudella merkitty. No, tämä nyt ei ole oikein hyvä, mm. mutta tämä seuraava. Tämä on omistettu. Seuraava biisa on omistettu, omistettu kyllä ehdottomasti siltsulle. Ehdottomasti omistettu Jaa. siltsulle. Oikein. No. Katedraali oli hiljainen ja viilentynyt. Katedraalin horkkaaren alla murkkauksessa. Paita. Eikö, eikö tämä te, varmasti samaa, samaa mieltä kuin tu, tu, no niin, äh, minäkin, että se johtuu tästä, kun Siltsu jäi kiinni, se johtuu siitä, koska Jumala rankaisi häntä sitä, että hän on homo. Se, se oli se syy. Se oli, rankasu siitä oli sitä homosterusta. Se oli ehdottomasti. Näin oli kyllä asia. Eikä ollutkin poliittisesti se just, korrektisesti ilmoittanut. Yhdessä on ollutkin näin. Se on just prikuuleensa mm. näin. se on näin ollut on. elämänsä aikana jo kahdessa kohussa. Homouskohu. tämä kohu. Miettikää, kun siitä tulee hetero. Se on kohujen kohu. Niin, sitten siitä tulee, muistakaa sit. <tos> Niin, sitten kun. kuule. Mutta tämä on, olisi nyt on omistettu tuolle Sirtsun DNA-selle, toivottavasti. Mitä, mitä siellä vielä on <tos> <tos> <tos> <Oli kannan tos> <maailma. tos> Mä nähtiin asia! Mikä, mitä, meidän, mitä mä en piikkaa nyt? Voi jumalauta! Se oli seuraava puke! No, ja me ottais kurilla vai vain enäämää levyä, mutta... Seuraavaksi Sauli Suomalainen ja Mia on sängyssä hyvä! On ihan pienestä vuotensa vilkinnä Hyvin olen kiteekseini kitynnä Elee posti kellon ympäri petästä. Eikä läistä ei tavoitamme tästä. Sitten sukulaiset alakaan napista. Vaikken käytä, eskan skaan napista. hieman ennen muota panoa. sitä iäneen ei suota sanoa. Onneksi äit alakaa minua puolustamaan. Äläpäkä huoli. Halusas on muuten hyvää. Kyllä, elämässä pari joku. Olet sängnyssä hyvä. Olet sängnyssä hyvä. Taudistetaan sammiset. Mä Mitä kuka siellä selittää ja mitä. Mitä? Akiat todella on lähetetty. Akia, Maailmankiertola. Akiat todella on the road. Hei. Mut. Joku jos kertoo, että. Mikä on paastettu laulamaan, niin sukat pois Jumppahuiti turro Oletko sä raadanu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis jo, saat ni niin kaveri, että ei sua kyllä kehtää minnekään päin. Tää se kappaleen tässä etene, mutta mahtis on niin kappaleen nimi, niin oli omistettu meikäläiselle Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ravintola Hieta. Siellä Wienersnitzel asuu. Hietalahden ranta 11. Moro, maanotta. Moro, Mä oon Niiro. Jos oot kuullut joskus yrittämisestä, tiedät, että hyvää kokonaispakettia on vaikea saada. No, siksi Startup Radio on olemassa. Joka tiistai kello 18 me istutaan alas vieraan kanssa ja pureutaan sellaisiin juttuihin, joita et kuule mistään muualta. Startup Radio, joka tiistai kello 18. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Karitas Kruukroban keittiöstä moi. Kruukroba, aamiaista, brunssia, lounasta ja illallista pohjoismaiseen tyyliin. Pistäydy purkerilla tai nauti illasta pidemmän kaavan mukaan. Kesäisinä päivinä terassilla grilli kuumana. Tuu myös möyrebröydit ja meidän paarlilla en moktailit. Kartin kaupungin olohuone, ravintola Crew Groba, Pieni Robertin katu 1. Moi, mä oon Iisa. Kun mä kirjoitin ensimmäisen oman lauluni, se tuntui siltä kuin olisin tullut kotiin. Nyt me ollaan kirjoitettu Asan, Kisun, Jouni Hynysen, Samae Koskisen, Jarkko Martikaisen, Olavi Uusivirran, Maija Vilkkumaan ja A.V. Yrjänän kanssa kirja siitä, millaista on teidän lauluja. Miten meistä tuli meitä ja mitä biisit meille merkitsee. Miten lauluni syntyvät löytyy nyt kirjakaupoista. Käytsekkaamassa paikan päällä tai googlaa Miten lauluni syntyvät. Ikiliikkuja-klubin pääosassa on neljä suomalaista huippumuusikkoa, joita yhdistää halukokeilla ja kyky yllättää. Klubisarjan kuraattori on toimittajana ja muusikkona tunnettu Pekka Laine. Keskiviikkona 21. syyskuuta G-Live suomalaisen uuden kansanmusiikin näyttäjä Timo Alakotila toteuttaa pitkään mielessään kytäneen unelman. On aika kytkeä sähköt päälle ja sukeltaa elektronisen äänen maailmaan. Liput ja lisätietoja osoitteessa gelivelab.fi. Ikilikuja klubit ovat osa muusikkojen liiton satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Haluaisitko saunoa sadametrin korkeudessa ja katsella merinäkymiä? 25.9. alkaen Redin horisonttisauna nousee korkeuksiin seitsemän päivän ajaksi. Sinä voit ystäviesi kanssa voittaa sinne yksityisen saunavuoron. Sieltä pääsette katsomaan, miltä maisemat näyttävät Rediin valmistuvan asuintalon majakan yhteisistä saunatiloista. Osallistu arvontaan ja voita Suomen korkein saunavuoro-osoitteessa redi.fi kautta sauna. Laitimme kappale tästä noin, noin reilu minuutti ehti mennä, koska tässä kestää ennen kuin tämä pääsee aiheeseen, mutta kohta, kohta tämä selviä, miksi tämä kappale on. Tämä on muuten teille tuttu kappale. Ei ole vielä tuttu selvää. Tässä on hyvä kertsi. Mä keksin joo. Voit, että luulenkin, että ja te laulaa, että me mukana, että tulette jos pillua saan ah. niin mä lähden mukaan Jos pillua saan ei kukaan Jos mun ei Okei! Toti uudestaan! Jos mun saan niin mä lähden mukaan Jos muna saan ei kukaan Jos munaa saan, niin mä lähden mukaan. Mennään me, me, me vielä yhteen kertsiin tässä näin. Eli yeah. meillä me, me on vonkaus ja seurustelu tai mikä se tässä näin. Alko pitää kuitenkin vongata melkein yleensä? Se on, se on, on se, se, se. Mä, a, niin. Antakaa mulle, antakaa ihan oikein. Antakaa <tos> ne <ihan oikein, antakaa, tos> mulle. Hyvänän aikaisen nyt antakaa. Mä en tiedä mikä tilanne on Facebookissa. Mä luotan, että siellä on edes yksi viesti. Sinne voi laittaa viestiä. Sinne voi laittaa viestejä ilman, että kukaan niitä näkee. Mä otan tehnyt yhteyttä lähetyksen jälkeen viimeistään kuudelta. Ja tulee äijin kaikista, kyllä, kyllä Jos munaa saan, niin mä lähden mukaan. Jos munaa saan, ei mua estä kukaan. Jos munaa saa niin mä, mä lähden mukaan. Vähän vaikuttaa maisulta, että kukaan. No, soittakaa! No joo, he, mikä on teidän lempiasento? Kerro se, mikä on mun. Tiedän, voiko toi tietää, mikä sulle? sinun mä, mä tiedän. Okei, okay, no ei. Tuosta ihmisestä yllättävän paljon asioita. Mä okay. <laughs> kerron, että lidan lempiasento On. Yksi uutisten jälkeen pimeässä peiton alla. <laughs> Puoliisi. Hei, mikä, mikä, mikä, mikä. Sorry. Ne oli Tiina siskon. Laitin laittaa sille salaatin, ja kun vierät tulivat sinä seitsemän jälkeen, minä silmäni sinun heti naulitsin. Sinä iltana sinä nauroit kun kampauselle, ja se puhuit kuin pikkusiskolle ainakin. Voitteko se muuten naimisiin menevää tyyppiä, vai onko se varhanaikaista, että mikä on tilanne, mikä on teidän politiikka? No jos nyt yksi sinne yksilötreffille pääsisi, niin katotaan sitten siitä jatkosta se. Joo, se on hyvä. Minkä, niinku rekisteröityneeseen parisuhteeseen. Me emme mennä rekisteröityneeseen parisuhteeseen viimeisi viikolla lauantaina! Nykyään se aina on mennä naimisiinkin. Niin joo, mutta nykyään se ei näin ei onnistu. Niin me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Pitäisikö se numero laittaa vielä kerran jakoon, jos saatais vielä vaikka puhelu? Joo, joo, te voitte saada, joo, laittakaa jakoon kohta. Laita yksi biisi sieltä tulemaan vorsa ja sitten Mimit laittaa jakoon. Siinä on hyvä biisi, semmoinen rappi-biisi. Mimit laittaa jakoon, mimit laittaa jakoon, menikö jakoon? Mimit laittaa jakoon, ette pääse pakoon, kun mimit laittaa, antaa pakkoon. Ja mimit antaa pakko putkeen. Puhutte aika hyvä. Tässä on kappaleen, mitä on Wonka-mies, yllättäen. Mm. Mutta mut, mut, sen jälkeen tulee se numeron ja se, sen jälkeen tulee herkistelyä vielä vähän. Varsinainen matsomies, kulmakimmat, senkin ties lompakassa, tuhat puntaa, joista moni näkee untaa. Länteelläni niti pyö ootain, kun hän saapui yö, silloin lähden etsimään uutta illan ystävää. Jakon rakon kiihottista alle, tuli vielä, okei. wonka nyt mä kutsu ja, ja naimisiin eli panemisiin. 2-3-vuotiaasta, jotta nuo otalat tai sitten välitän, kun tunnetut tärinen. Naiminen ei ole koskaan ne tota, oikein hyvä. No, nyt tuli Alfa Uros otti yhteyttä. Miten tatskatut salijäijät, kelpaako nostaa penkistä 50 kiloa? Kelpaa, mutta sitten mä en halua alemmuuskompleksia, koska mä en mihinkään salille lähe. Ja mä en itsekään niin tiukka salinen. Mikäs on sun että ei tarvitsisi hongata, Mutta se puhelu no, numero, sen jälkeen tule, tulee kauni, kaunis kappali, puhelu, puhelu, puhelu. tchap, <sli Layla> Elikkä siis puheluita otetaan vastaan numeroon 044-524-6590. Ja toisto. Nolla neljä neljä, viisi kaksi neljä, kuusi viisi yhdeksän nolla. Halastatko se kimppa toi tuli niin mukavasti? Tietäisitko? Niin, sitä mä kysyinkin. <tos> <tos> Tietäisinkin. <tos> Eikö vanhemmat ihmiset, aina tota, naiset haluaa, että tätä lauletaan sitten, kun mennään naimisiin ja häissäni? Mm, joo, tani, tästä on myös Toni Virtaisen versio olemassa. Onko? Onko? On... Voi ei. Okei, okay. no, multa oli fiiliksi nyt, aletaan seuraaviin viisi toimaan heti, kun Borsa, borsa, ky borsa kykenee siellä. Niin. Tää nyt menee vähän, vähän niinku poliittisesti epäkorrektissa, mutta kun kuitenkin kappalimi niin on kourin kourin, niin tää jossain määrin kuitenkin liittyy sitten, että pitää ehkä, mm. niin jotenkin ehkä, pitäisi katsoa Mikäs te suhteellinen nah nahkaruoskaan? Ilmoittakaa se vielä. Sulla on semmonen täällä blondimalla että Pelottaa. ei... Pelottaa! Wow! No mitä se sitten taas tarkoittaa? Hmmmm! Hei! Kourin, kourin, kourin. Ja sitten oli, että avoimeen suhteeseen? Joo, ja sitten täällä oli myös, mulla on vyölaukku, mutta ei salihouseja, nähdäänkö? Joo, todellakin, koska vyölaukku mun heikkous. Ja sitten semmonen mm. ehkä typerän näköinen lapsuustukka. Että tämmösiä pikkupoikia, joita näyttää hipstereiltä. Okei, okay, joo. Entäs oh. sun? Mulle pituus on aikamoinen issue. et kumma. Mikä pituus? Niin <laughs> tää <laughs> nyt sitten tuli, että... Okay. Niin. Ei puhuta siitä! Ei puhuta, Me nyt siitä! Me voin miten vaan. Entäs sun naisihanne? Aa, ah, mun naisihanne! Aa, ah, juu, totta, niin. Juu, tissi, hyvä! Tissi, plussaa! Aa! Ah. Pillus! Pillu! Aika aika Toinen pulussa! Pe, pe, pe, peppuakin suosi kyllä! <tri> ja että, että... Ja... Tukka on kiva! <tri> tukka on mukava! Tukka on mukava! E, mielellään ei ole lapsellinen! Niin. Oli, oli oliko mä, nyt sä vähän se näihin miehiin, kun täytetään 50, niin. joilla on vähän ehkä tämmöistä julkisuustausta ja näin. että sit, kun mennään se yli 50, niin sitten kommentoidaan joka kuvi ja ehkä jokainen tyttö, mikä löytyy. Se oh, on vähän ehkä nuorempien. Niin, on mitä? Ei, unonnetaan okay. täältä. otetaan seuraa biisiä. Bum bum, baby, bum bum. Bum bum. Hehehehe. <laughs> snips, snips. snips. Saat, tanssitaan, ihan lähetkäin, Minä Me alkaa pikkuhiljaa täällä tässä, jos, jos, jos jollakin tota on nyt vi, vielä halua uskaltaa yrittää, niin kannattaa nyt pitää kiirettä. Tuossa oli viesti, että lapsel, lapsellinen saa olla, mutta mut, mut ei lapsellinen, näinpä. Aivan, se on. Mitä jos molemmat pituret alkaa kakkosella tuli? Viesti. Niin. Saa soittaa edelleen. Voisi lukea mun Tinder-viestejä täältä, mitä okay. nyt löydän. Okay. No nyt, joo. Äh, huomenta. Joko siellä on herätty? Onko tulossa kiva päivä? Sitten viikon päästä. Super like, eikä vastaa viestiin. Mut onks tässä nyt sitten vähän, voiko sanoa, että on sun oma vika, että sulle ei oo miestä, kun sä et ees vastaa viesteihin Tinderissa. Niin. Että My onko jaksia. varaa valittaa, niin. tai saata Tinderissä, et Mites, että mitä <laughs> niin Mutta <laughs> <Niinpä. laughs> <laughs> millä, millä nimillä mimit löytyy Istasta? Crap Official. ja uudestaan. Crap Official. Okay. Ja sit mä nyt tavaan, koska mulla on vähän vaikeen pitää L-I-D-A-M-O-E-I-N-I Lidamoeini yhteen. Ja? ja Laura Jukkis. Miten sitten, jos jäi ja löydy, niin pidättekö te kivaa tai keskenään keskenänne sitten? No ei vieläkään oo pidetty. Eittekö vieläkään oo? Tästä on keskusteltu. Ei olla menty siihen tasolle, no mutta... niin. Joo, no kyllä julkinen taso pitää pitää, että. Eikä, eikä täällä ole pikkuhiljaa, Tässä tämä seuraava kappale ei varsinaisesti ole rakkauslaulu rakkauslaalu mutta laitetaan siis siten huolemasta tähän loppuun, koska, koska mä haluan, haluan ilmoittaa ihmisille, että, että jos jotkut miettii, että nouseeko ylös, niin kyllä, kyllä, kyllä, kyllä nousee. Hei risottomies lähti viestiin. Mihin me mennään tänään? Ollaan juomas vihallista Boulevardin toimistolla, tein risottomies. No, me tullaan sun toimistolle. Voi! Lähtääks sä vain Joo, mennään bulelle. Mennään tietysti suoraan Noniin. sinne sitten. Noustaa ylös! <laughs> Noniin, nouskaas ylös ja lähtekää! Nouska sulla ylös! No. hui. Sitten toisaalta oli viesti että Suomi 24, 24 kanssa nähdään. Öö, Me ei ole siellä, mutta Alastonta Suomea ollaan harkittu, mutta ei ole sielläkään vielä. Aha, okei. Okay. Mikä on Alaston Suomi? Se on semmonen, mihin suomalaiset levittelee. Ahaa! Siellä levitellään. Se, okei, siellä oikein kunnolla levitellään. Ja sitten on homojen grinder. Okei. Okay. Mm. on myöskään siellä? Mutta tämä levittäjö on ihan nyt kiinnostavaa. Silloin jollakin nimimerkillä varmaan niin siellä ei siellä olla, ja sitten. Mm. ei Forsa tietää tästä. Dei For, Forza tietää levittäjystä. No nyt Dei Asiantuntijan Mi, Mitä levittelystä? Mä en itse ole kuullut vielä puhunut Ö, tässä. Alastamasta niin. Suomesta puhuttiin. Mikä se on? Ö, Alaston Suomihan on siis tuota, Suomi 2.0 periaatteessa seuraava. Toinen Suomi 100-sivusto Alaston Suomi, jossa vaan ollaan alasti. Siis ihmiset on samanlaisia kuin Suomi 24, mutta ne on alasti. Alaston e. Suomi 100. Etteikö lähinnä siis panoseuraa no lähinnä panoseuraa itsellensä siinä sitten? Kyllä. Voi ehkä sitten seuraa, mutta en lähinnä panoseuraa. Joo, siis esiaivallista seksiä, kyllä. Esiaivallista seksiä. Onko sulla profiili? Uh... Mulla ei ole profiilia. Pitäis laittaa profiilille? Mulla on, on tämmöinen puolialaston kuvia aika paljonkin otettu tässä viime vuosina. Että... on no, siellä ollaan kyllä enemmän kuin vaan puolialaistikin. <laughs> Jossain vaiheessa täytyy olla alasti. Ja siis onko siellä enemmistö niistä kuvista, mä kuvitella, että on enemmistö 90 prosenttia miehiä munapystyssä vai miten, miten se oksella mä, mä oletan, että Mä no on mieestä monia, kyllä. <laughs> mutta onko, onko siellä alastomia naisia? löytyy mutta, mutta vähemmistö kuitenkin. Varmaan suhteessa kyllä joo. Joo, kyllä. Joo. No, mä, mä kannatan vähemmistöjä. Saapuessaan lupa katkeruus. Oli keski, että Suomessa mainittu sata panoa iskee ja tullaan, Niin moni sirku on <de>, tullut. Uh Mitä? tuo oikein onkaan? Nyt on laittamaan viestiä näiden tyttöjen inboxeihin, ettei tule katumaan. Hyysua, älä käytä kieltä, mumma ei tykkää. Lattaus on lumivalkoinen. On puhdas niin kuin hankin helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauan o niin sen loista kestä pois vaarilla tuohon taka ja tunneen. O oo niin lyhyttää, että tää tnh... tätä tulee suora lähetystä seuraavaksi, että voi poispuista pitkuilla, varmaan pitäisi häipyä tästä näin. Mä lähdin tässä, ettei ilmeisesti vetää kätee, kun tässä ei ole. Ja meijinvuorossa painossa on ihan minne, et sua vittu ikinä ollut huvittaakaan. Perkele, soikoo. Saatana. Lantun katoa, ja tuu voit aina pois. Niin aamu astui ikkunasta sisään huoneeseen. Hän valvottuaan toi vielä viestin kirjeeseen. pihaalla katsoi, miten kaunis voikaan olla maa. Vaikkei ole Jumala, niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. On puhdas niin kuin hankki helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin sen Kestä pois vaan Radio Helsinki.